Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betestä, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: Tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle: Herra, minulla ei ole ketään. Joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse ota vuoteensi ja käy. Ja mies tuli kohta terveiksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle. Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut. Kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää tee syntiä, ettei sinulle tapahtuisi jotakin pahempaa. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli tehnyt hänet terveeksi. Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän teki semmoista sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi, Jumalaa isäksensä, Tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, Totisesti, totisesti minä sanon teille, Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, Vaan ainoastaan sen, Minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee, ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani, ja usko hänen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat. Hänen äänensä ja tulevat esiin ne, jotka ovat tehneet hyvää elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat tehneet pahaa tuomion ylösnousemukseen. En minä voi tehdä itsestäni mitään. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Jos minä todistan itsestäni, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän todistaa minusta, on pätevä. Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen. Mikä on totta? Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte. Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen, sillä ne teot, jotka isä on antanut... Minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että isä on minut lähettänyt. Ja isä, joka on lähettänyt minut, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä, ettekä nähneet hänen muotoansa, eikä teillä ole hänen sanaansa. Teissä pysyväisenä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä. Mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Minä olen tullut isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne? Ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala. Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä isän tykönä. Teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. Sillä jos te uskoisitte Moosesta, niin te uskoisitte minua, sillä hän on kirjoittanut minusta. Mutta jos te ette usko... Hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani.